المارفو والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سوره طور ذا ناذر شوهد رسل الاف لام م سيدنا او 76 نمبر دے دا نزول تك. مصحف لیاسترا در صورت زاریات نرستو دی اغای کووانو نو داک بوان شو اداسو صورتونو لکا قاب تور نجم نو دیکی مسرد و قامت او قاغی من شواهد مَسَلَدِ تَوْحِيدُهُمْ عَمْلَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ الله حقانیت کتاب فَلْيَاتُ بِحَدِيثٍ مِسْلِهِ انکان وصادقین ترغیب الى القرآن و الزجرون و تخفیفون اللہ رب العزت و ایوالطور. غوا تور و کتاب المستور او کتاب لکل شویفی رقم منشور او پان خورو و روکی والبیت المامور و بیت المامور و السقف مرفو و چت و چت والبحر المسجور و دریافت دکڑ شویف در طول شواہید دی پسیش منی ان اذا بر ادبی کلاواقی ها یقیناً عذاب ده ربستا چه نخا مخه واقع که دون که لئے محکی سورت کسی ویلو که قیامت باره که سورت قاف کې ویلو کذالک الخروج بیویلو ذالک یوم الواعید بیویلو ورپسی دغ سورت کی ذالک یوم الخروج دا ټول خبرې کړي وې ذالک یوم الخروج زاريات کې ویلو انما تو ادون لا صادق وان الدين لواقع نو دې سورته کې وې ان عذاب ربك لواقع ما له مندافع د تور ولې کوي چې پېښ کړي کتاب مستور بیت المعمور سقف المرفوع دا ټول کوي چې پېښ و البحر المسجور ذا گدا سیزون دید آسکانا چه دو شاہید دی پا دی ملیک گورا تور تا گورا. یو دی الله نبی آغا تا چین آغا نبوت ملاؤ هغه آغا سره تر پاک اللہ تا چی قولی وان کتاب مستور تورات تا ک انجیل لے ک قرآن دے. دا تول ا دیمه نه غوا دی پدې کې د تخفیفونو د عذابونو تذکيره دي وګورک دغه نبی چې مصاله سلام دی والتا طلو نو د مشاهده مو اول بیت المامور هغه کور چې عزت وګوربره فرشته دې غنه عبادت کی تاویګی بیت المامور مفسرین لیکي بیت الله ته برابر نه غسمانونو کې هغه بیت المامور دی فرشتی دی انگینا تواف کوي ستر آزار فرشتی رو زانا او بیدی اگو نمبر نرازی والبیت المامور او وثق فی المرفوق او چت داون پا دیمانی گوا دیک والبحر المسجور پا دیک دننا جونس علیہ السلام داویر لا الہ الا انتا سبحانک انی کنتو من الظالمین یا دغز اونو کی عذابون راغل دی تور تا گورا دادی خواوشا عذابون راغل دی کن گورا فرانیانو منی اسمان لان دی خلقو منی عذابون راغل دی دریاد کی خلق دبشی ویدی والبحر المسجور نو دا طول پا دی منی گوا دی نا عذاب رب دی کلواقی ما له من دافع دا چرایشی نو دل پارا سوک دفکون که نشتاک نو دا غوا پېښ کې تور دا مقام د وحید موسی السلام یا قوم دې کور کتاب میلاو دي یا قوم دې ک الله رب العزت سره هم کلام شو دي کتاب المستور ارجسمانی کتاب اخلي لکته مکتوب دي تورات سیرق منسور پا پانو خورو ورو کې کولاو تختي والبيت المامور او کور دې ده فرشتو د طواف فرشتو عبادتخانه وسق فل مرفوغه چت اوچت اسمان ول بحر المذجور او دریا دک څه مطلب دکړې شوی ده کنه بل روستو ورا چې وی دل بحار او سجرت بل کړې شوی روان کړې شي یا مزدور بن کړې شوی په مختص میکا استورته نه دا ټول پدې مننه کا وادي ناذا برب کلا واقع نو کله چې عذاب راځي نو غروونه به والوځي نو تور به پکېالوځي کله چې عذاب راځي نو چت پارتاو شین کله چې عذاب راځي نو اندرابونو به روان شي او دیکه به اور بل شي په ناذا برب کلا واقع یقینا عذاب در رب څخه مخه واقع چې جن کې له ما له مون دافه مست راغې دا د پاره څوک دفه کوونکې اوس حالت ذکر کئ یوم تمور اگر اجمانی چې ګډ وڈ با او چورلی اسمان پا گڑ وڈ چورلی دو سرام سکر شیروانی ناقا پول را پوری که کت برکی گڑ وڈی که نو علا تازی جماتی گی کنا الله دا ګډ وڈ او چورلی مورتا ام مورزکوی که دے چورلی را چورلی زی را او که دلتا کمور السما گڑ وڈ چورلی اسمان وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سق اوچلولهشی غروونه په چړو سره و ونه کامل جیبال پهپلینسی په عربې ننسه هدارې تور ومر رسحابقرآان ک که نه داسې به منډی وي د غروونه ل کووریتجیپسې چې چی را شي او ځ بیا څومره تیځی سره مانو ک روان نو دا حالات چې راغلو نو پا قیامت منی په قرآن منی اللذین اون فی خوزین یلعبون دا کسان دی فی خوزین پا باطل مشغولہ کی یلعبون لبی کئی باطل مشغولہ کی لگیا جی و حق پریخلے یوم پا آغرا جمانی یدعونی لانار جہنم دعا یدعونی پا دکو دکو ببتلے کی گی لانار جہنم آود جہنم تا دعا پا دکو دکو سرا تیلی بورتا ورکی خان ولی جہنم دین جی جیورتا صاورې چې د اعلی ali زله بوزي نو هغه دې پزور نو دوه بجانند څنګه دې پزور بې بوزي کنا وصیق الذين كفروا الى جهنم زمر ا دوبه ترلې شي راخله کېږي وق الى نار جهنم هذي اوه ولې کېږي په دوت هذي النار التي كنتم بها تكذبون دا غور به چې تاسو په اړې باندې دروغ ویه تاسو یې مې یحلظام اما تا ه دلوادونکو دم نو تاسو باندې ته دروغ ویل کله و دروغ ویل کله و داسه هر ده حرون هاذا فلشتي مو ورته وی افاسه حرون هاذا دا زادو د اک تاسوینه تاسو باندې سوتګلا تپسارونه معجزہ او حق و تاسو تخاو تاسو پیدا جادو دین تاسو باندې سوتګلا تپسارونه بنکړه شې دي سرګی زمون نظر بندي شې فخر ده نو دا اوس صحیر دی عامان کو لاسیرونا ک و اصل دن نه دیتا دیته فپرو اوله تصپیرو صبر کوي او که نه صبر کو په کې نو بیا هم تیک ته دوبه پخپله وي سه اولی نه جزه نام صبر نامله نام نو اول به دو چغې شروع کی یاره دنیا مثبت راغېټ دوبه چرې کړي غې واخلا شنو راځي چې چی چېږي کودو بچي ووي ووي ووي کله یو کله بلتا او کله چې نو جهنم چوکیداران ته انا دو يا مالک اللي اخذانين ربك او جړه فرياد به شروع کی به ويره دنیا کې ومو مسلمانان او رجال چې صبر کوي صبر سره مصیبت لري کې راځي چې صبر وکو نو جړه فرياد بکي کې اغي سره و مونشي صبر سره مونشي به وي سوالونه لینا جزينه نام صبر نامال نام ماحس نفرشتي ورتوئچ صبرو او لا صبرو صبرکای او کنا سلام علیکم برابر خبر دا پتاسمانه انما تزنم ما کنتم تعملون دا جبر او ظلم نه دی در ده درکو لیکي کتاب استجا کارونه چتا تاسو کوي कو... انل دا متقین داو زیره یکر متقانو دپار انل متقین یقینا متکنچ دي فی جنات فجنتون کی وی ونای یما فنمتون کی جنت کی وی باغ دی ځمږه غټ باغ دي لیکن خراک لقب کسې نشته لا و نه یې نعمتونه دي جنتونه باغونه دي نعمتونه به ډېر دي لیکن تاسو به کې سپيده نشته تاسو نو کې نانا افاق هینا بما تاهم ربهم خراک ډيري کور ډېر سيسته نعمتونه لیکن سره غمځلي خند خن نکي الله ينفق هینا وشالخ شال بيدوک پای کې کنا وشاليب کوي دو یا فقهینا خواندان مالکان دو ډیر میوې بيدو انا چې میوې به تخلاصی لا مقطوعه ولا ممنوعه صورت واقع دا د چا احسان بوږ خوږي بیا چې ثانات خلاصول ګراندي نا بماته هم ربهم پسوب ځای چې دوته ورکړي رب د دوه دا بل چې احسان نه لري نو جنته هم ده جنته خالدین نعمتونه نيونه نعمتونه هم دي کله جنته په نعمتونه هم دی په کې پریشان نه دي نا فقهینا خوشاله به وی ډېر میو ولبي دا چاې احسان مو ميداد الله احسان له بی ماتا او مربهم زيو تم له ډېره خوشالي میلاوه دلیک څار او تسظام میلاويږي او خوشالي به خوشالي نه کوي کله وتم تداول لس رجب تعالی غړان چرغان دار اكو اپيولسم بسطا پانشي زدر پر نعمت ته اواز نه دیتا سنه مګر جنتم ده نعمتونم ده میووم دیره ده, ده پک خوشعال ده لیکن ده خوشعالی عرضی ده نو بیا هم کارو نشکنه اللہ وی نا خوشعالی عرضی نیده و وقاهم ربهم آذاب الجحیم او بچو ساتو لدولا رب دادو دعذاب دا دورنا دو منو دیو غم پسی بل دیو دی خوشعالی پسی و اس بل غم نرح جی دی راحت پسی آذاب نرح جی و وقاهم ربهم آذاب الجحیم چی تاوی مرز دو عرضی خوشعالی سرس خا بیا ماتونو پردیدی یا الله اور کډیماته هم ربهم بن کی نا دایمه حکم د کلو اشرفو خوره اسкай ډېر خوراکونه ډېرې لیکن څړې باندې بدرا شي نه حانی ان مزه والا سره والا خوشاله والا بما کنتم تعملون دانا چی سینو استعمال کې ډېر خواګدینو شوګر د جات څو وخې دی او ماګری په چنو به پرشه زیات شو اধানګه بادګيري دي نو ځړې دي جات شو ته ځړې دي جات شو, شو. چې کړیشلې نا نا حنیاں نعمتونه وافره دي لیکن مضر نه دي لافیه غولم ولاه من یوسفون متکین علی سرر نعمتونه دي دی. لیکن دشتره ده دی چېرې ګون خوند م کوي سره ستړې دی کنه دمن ویسې شې نه لګي او خوشاله لګستړون تر پوښونو شلمې مزه ګولای مخالدل د خستنوم پوشه نیم چې ما خړل دا وکړا اسې شی خړل دی نه نه دا د مې متکینا تکاوی لیکن تکیا دا شی شی زما نه څنګه راحت دي کنه او تکیا ولینم تکیا راحت کو دی لو پولی ته ذمہ دار سره ستړی شینې پولی ته ډډولګی ګټه ډډولګی ونی ته ډډولګی نه نه لا سورول پپالنګونو وای پالنګونو باندې مزفوفا دا نه یو پالنګ بس قلق راځي په او ترنګړ جوړ شي دې نا پالنګونه صفونه ده دا د دې دور ورځې بني لکه چې د میزورو کټي پټي اغم شیدل او خپل اړ دي چکی نیپی خلک وخت کې کټي مات نه علا سره په پالنګونو باندې مسوفن هغه صفونه په صفونه کې سټ لیکن تشي سبا کار سره دا ریښتنه دی پښې نه تاسو څنګه نه دی الله او وزواج ناهم به خور نهاين وزواج ناهم تش غته سونی پهلم شو له چې خالي پروت تر سوکه وسره الله اوینا او وزواج ناهم انکابو کوم ددو به خور نهاين خستو خور سره به خور عین ولي وي نکاح اوسې لکه دنیا موت نه به پور کی کنه یوم لیک کنه سره ایو تند چاوي چ جنت کې وخځي هغه به زما ځفکريشته هغه ته د خځه لرې تنګ نوکاله چې جنت کې وخځي هم وي هغه زما ځفکې نشته نو زه وژغناوم نیکاو وکړم چې نیکاو شنو بیا هوکړتي پارم چې اصل راه نغله نه نه نیکاو دا چې خوز سري چې خورې به یې خسته او سترګو لاکه دانه ماتونه پوره کتون ام دی راحت ام دی بی بیانی ام دی لیکن بچی سلی نگلی ری پریشانی کنا یک تیریفونی کر جاؤ کنا خبر راغل دیو کنا جوڑ جا جوڑا جوڑا تمام نعمتون سلی سارا کار کور کار سب رابر دی د ام دا اختر دا کتون ام بار توقع لی پراکون ام دی روافر دی خز ام موجود دی حرس موجود دی لیکن بچی پسو جی کدی سفر کدی بیا ام دا راحت چیش دی کمو ده کنا ناقص ته الله وی ولدی نامون کس ایماندار او د وتاباتهم ذریاتهم اتا بيدار کده دد او اولاد دد او بی ایمان په ایمان کې چې دو سه ایماندارانو نو او سه غوم دي الله یو لحنا به ذریاتهم یوجب کوم دو سه را اولاد دد کوشش دا پکار دچ اولاد ما کې دسنوي کرا تاسو په جنت کې یوجي نو خوشالي چې نغق کامل نیا هم دی نو جنتونو هم دی نو راحتون هم دی نو خوشالي هم د میوي هم دي نو کټون هم دي نو راحتون هم دي نو ديبياني هم دي لکه بچيني لري تا نبيو رټه بخلي کا چی مري کې وخت ته ني دي چا و خړوي او کنه الله وینا داراحت مکمل شال حقناهم زين درا له خبره اور پسېک يا رب بچې راحت تور سي ده لکن زمات په دا درجه کم زما په عملونه کونسل بچي کا ممبر کبه والام دکانا زما عمل ور ته ملاو شو نه دي مرتبه تا ور اسې ده الله او ما لط ناهم ني ناملي هي نچي نو بکم من د پلارانو د درجونو نشي شه د دوه عملون نشي شه الکتا ته مستازو رسول له دوه ل پیسې ولګي پين دوه ل ټیکټ ولګي پين دومره چنه خرچه پراغلام دمر استاد اکاؤنٹ نه بدم من حل ریکو دومره وطانه کټکو تا دومره مرتبه واک استوه استاسر بچه تاثری؟ نوست بخوسته مرتبه کمی که دابنگا غل ورکو والله اداسه ندا و مالتنا هم من آمده همین شید داغم با هم پا دون رازی داغم هم پا دون رازی داغم پا دون رازی نمو کمل را حتو نشل کنه یو خبر اثباتش لگه تک تاک دا دادا عمل پا وجمانده بچه دو تورس دادا درجه تورسده آغا نی بچه گناه کرده یا دادا درجه کمشی پی د ګوره ستا عمل پهژ ستا بچې مند تهور نیک ستا بچی ګنا کړ دنیا کېدغس د که نه خیر راوللی د پلار شر راوللی نو پلارار ل راوللی نوبتیک د درج ته ه چې د ز نقصانو نهشهلیکن د ګنا کړی سر نقصانې کړي نو توانان خو په الله و الله و نه ولا ترو واژېتونوه و خلال دا نقصان بهم نه چې بچی ګنا په د منې وللمره بما کسب رهین هر چه کس چه نغاب د خپل عمل په انتظار کړي نو دا غي بدله په انتظار کړي خیر دی او کو شر دی ځین علماء رهین معنا په غاڼه سره کړدا څه مطلب دی غاڼه کسळे بندي کنا زمکه بندانو گاډه بندي تا گاډه غاڼه کړدنو زمکه دی غاڼه کړتا نو دکان دی غاڼه کړدې هغه اوس بند کنا نو دلته رهین په معنا د بندو ګریدار سره چي بندو ګریدار سره تاسو ته مدثر لګراवणी راځي سورۃ المدثر آیات نمبر 38 کُلُ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِنَا بند کارنې په پوهې کې کنه هر نفس خپل عمل کې بندوي ا کدا زما کایو لا کوروبو کې بندا دا گاډې په لس لا کوروبو کې بندې دی په کفر او شرک کې بندې سمو دانہ چې داغه او وبال په دمه راشي تاسو د سوره غافر لوګور غافر الذم و قابل التوبه دا سوره سوره مؤمن مؤمن ورته غافر ورته وي فمن ازلم صفاره سوره زمر پسې ذکر الله رب لی وي مر آ ربوا دن نه کې دو جنتونوته هغه چې تا سره لز کرد دی او منص و اب واوا آاسک چې جوړو دو سره پقی د کې منصڅوک چې جوړو دو سره یو و دو سره پقی ده کې د دو د پارانوونه د دو د بییانونا د دو د اوات نه ول کې د یوا دا نه چې پلار جو به سری پلار غم دی پلار و سره دی نو دزوی غ هم دی دا دواړه سره دی نو د ښځې غم دی الله و ک دا ټول مومنانانی نومن ص هم مناب هم وواې مضورات فرشتتی وي یاله لارانو سره یځ کاله بیې و سر یځ کا الله اوله دو سره ی ټول د سره یځ او د عمل کی ولت نه هم من عملی من شي د عملې اوسه کمی نه او دغودې دی ګونونو اوبال به په دمنې نی ولا تلوااضرهتون اخران زر ممرب م مع ما کسبت رین انتظار کوون ان کې یا ګاه ګار وامد نه هم زیات به مونږ دو فا کات می یو خبره پاتې وه فا کېنا ډیررو می لیکن جمعه به پراشي نار تاوي ب شي ی غټ غټ باغونه دسی شي باغ دی مونږ سره د شطلارو باغونه دي اوس خو به کې انګورو باغونه دی هغه کوڅه دا ډېر باغونه ولا سره دا قصې شي باغوه سرام لوکان دي او اوس دانه نشته پکې باغونه مې دومره چخکاری بنا اخیری سروایي مخکاریږي لیکن یو دانه و پکینی وتوې باغونه دي میوی دي کې دې شي داسې دنیوي حالات پخې من راشي الله وینا روز تور د مونږ زیاتو دا د دې چې نه دا به میوي وکوي والله ما لې چې کوم د نه میو کو اق دی کو بلو لې وادنا هم دفا کهټ والرحم من معتهون یواې میوي میوي براسرائیل کن لن ن برله پهامې وې میوي میوي باغونه باغونهدي میوي میوی دی ت د نه دو و په کارديل سر دی او دا که اقد که هلته ولا شو جرمت کې وي چې لننس برله په الله مما والاحم او غوغي دا غنا چې دوبای غواړي چې کوم غواړي کنه ولکه سیاسته یانفسه کوم او مړه دغه څنګه څړه خوراکونه کوي کای نو مړه ښه فارسی وي که ته ودی چې کوي چې مخامخ ناشلو بیا په دیو پیدل په کار دي کنه چې مړه ښه فارسی وي او هغه ښه ته ویلی شي دیونه پیګه چې مړه ښه فارسی وي تاس په سیسی شي ته گئے ها یو تکشته چې باغې پیګه د ګوره د موږ را خوراکونه وکړل عرس دي غم نشته خوشالیا نه خوشالیا نه دي دیکړه خو بیا طالبان جمعت کوم متن کی کله کوي د دوه ورا پاسه اټنګ لا چې یتانا ځونه په به شروع کی پاره چیک دا نه څنګه یا پرته دي اکبر لټان دي ځلته ویمي مو کوي شه لکی ویمي مو کوي دټ شه قران باندې کله کله معنا کوله په ټنګار سره ی تنازعونه فیہ قسن تنگای به پای کې کاسین او دل ته نور مفشرین و تنازعونه او قسن یو بل نو تختې لکه طالب چې پلیت تختې په علی یو عزت هغه هم لاس ته یو بل نو تختې یو عزت په کوسکم بل د تی په کوسکم دا یو دوه دل ضرورت ته 파را هغه مزید ته 파را دی معنی مې پویډونه موږ یو ځکه نه سوط سری شربتونه راوړ شربت راوړ شربت لا هغه ګلاسونه چې موټي ورته رګیدا هغه راوړ دا څو کس نناسو زموږ غریبو او اگر دیبل دیو مونږوم یو کله چې غ شربت واچو نو دا پیاله داسې پرتی یو هغه دوه کس یو کس دی غړي او یو دی غړي ناسو چې القران نه هم دا ورید غیتان او اولتیه کسن څنګه په پاره کې کاسي نو څنګه په پاره کې کاسي کاسي و څنګه نو دې سره مونږوم دا واغستل او نه سب ځما خیال شو اغه یو بل د سرګووله دسی دسی زده په لاره او چته غاغړو چته کړه اغا غنړلسک ټنګ شو دسی او ما وڅړو زپ یو شي پوښلم زده شرابانو عادتته کله چې شراب وای چې پجامونو کې نو به ټنګ ولورکې الېسکې چې ټنګ ولورکې الېسکې تنه شي کنه سي که یو ټنګ او ما تاسو یو خبر او کړ خبره لکه ځا الله په آیات په اکرند چې قران ویلو به کاسي جنګي وکاسي دا غيدا مطلب دي دوه مسوشي کنا بیا ټماټو سره یو بلولي کلو ليك چې مسشي بیا د جن جنت کې دا کاسي و بیا ایوب الله رچی ایوب کټنګاره وکي دا دا دانا چې پراته و یا جو پراته و یا جو پراته و بلکې پرزول مرزول بوونکې چې وکي پرزول مرزول بوونکې یتناز اونتی آکاسن لیکن دا دا اور پسی ټیک سره لګي کنا چ دا تناسب داسې چې لا لغون فیها ولا تاسین دلته دنیا کې اوسې شې کنز لې بدله دیدی چې جنگ شروع کنزل کنز به اوسري تاسو کې دې نشې چې جنگی او کنزل کنز پکینی تاسو نشې چې دې دا د لا لغون فیها ولا تاسین نوی به زیته خبره پائے کې یا نه ګنا او یتوف علیہم غلمان لهم کانهم لؤلؤ مکنون نعمتونه ډېر دی لیکن سره پس کېنی او پاسي او اخري یا امتنگی، نا، غلمان، الکان برایشی، تک دک خدمتگاران بموجودیت اوفا علیه ملدانم مخلدون نور، صورت داہر کے، او دارنگی صورت واقعی کے نور دونکی، دیاگی خطف شل لگا نا. اللہ وی ویتوفا علیه زیراجی وپدومن اللہ پارد خدمت غلمانون الکان لغم دود پارد خاص، کانهم لولومتنون گویاکی دام ملغلیری دی خوری واری اینا حتاشتا ملغلیری دی مطنون پتی ساتلی اوستاد سورت داہر رواروائی سورت داہر تبارک اللہ جی سپارا علتی او ٹھکی او گو رائی ویطوف علیہم ویلدانون علکان مخلدونا مشبی علکان دانا چې نو کرتا راوڑا سپیتا کالا ورستتا آری تاڑکای اگر کار به ختم ستا بل راولم ولم تو سپید نه شي ک نست شي کچین نصوروری ته او نور ته را و کله نه شي نه نه مخلهدون امې شب یا لکان ظه ته هم حبته هملولو منصوره کله چې ګورې تو, تو دوتا خیال به کوي د دوباره کې چې د ملرې مل د خواې واې دلته او د ملون و داسېسې سفا وتران لکه دا بند په شي کې او څنګه تاسو ارګند د کړه داسي اداسي ارزه کولان لکه خوره واري دایولې وای لکه کله خوراک صفا ستلې لیکن چې هغه پخې کنه سره هغه ته ګورلو راوړي هغه ته نو دا زرکو سره پوزي لاسونه سره لاړی بیګي پوزي بیګي لاسونه تک تور دي هغه لوخه نسري نو هغه نه چا کړي کتر وانه شي سړی یار ته طبیعت خراب شي ولټي سړی لرا شي دې خوراک د نه خوراک کړئ آقا... نو زین کسان چوتل ته ناول هغه که چې نو مطبخ وګوري چې دنه په خی دا څنګه خلق کیا چې دلته شیل له خو هغه نه نیمه کې به ولټه راشي نو بیکار که کانا ګندا قړېتان پلیتان دل تعالی وی نانا داسنه دی ملغلری خوری وری پس هر څوک به خدمت تولړی او صفاء ستر به لو مكنون اقبل بعضه ولا بعضه د کله بچیان ناسی ناسی ناسی نو پا بهشيته نازهون د پرزول به شروع کی ګپ په لږي که نه او کله یو بل سر کې شروع لکه چې اوګار سړی نو ده کارونه کې کهیا خوبونه کوي بیا چې ګارې راض مړه پر زول کوئ پر زول شروع کې چې داې راض او قیس چې پرزول موټیسی راضه کیسې کوي مدلته یاتهنازهونه کاسی او بل نه تختوي چې پهریټړی شيټکو کدل خوشته دی نه بوسوی رازم ورسلو کو سړېواله جنت کې سړېوال اشته ده نه رازې کسی کو بیا کسی شروع کې يتصالون یو بل نو تبوس کې قالوا بينا كنا قبلو فينا مشكين يكرنهم ماكردينا في اهلنا في دنيا کې قرانه خپل کې مشكين خو يريدون کې الله رب عزتنا موږ يريدو ته غني چرته موږ ملي بشو تو نراشي فمن الله علينا يحسنك الله همني بتوحيد قران سره وقانا ذاب چه بچو ساتلو منگا عذاب ده گرمی هواوا لنا اللہ من احسانوکا کنا فمن اللہ علینا اللہ من احسانوکا ووقانا بچو ساتلو منگا عذاب السموم عذاب ده گرمی هواوا لنا انا کننا من قولنا دون یقینا نو منگا مخیرد دینا پو دنیا کې چې منگا اغدا چگا والا په ضرورتون کې نو هو البر الرحیم یقینا نگا احسان کون کې رحم کون کے دے فذکر نو دقا ترغیور کا خلقو تا کرا. یبت راغې بل منه را اکغئ د فت کې نو کا فمانتهکیر ب بن متب کا ن ته پهنی مته خپل بک ن نه جوې والله م نو نهلیون دوته منېطراز کې همیقونوونه شاهرون تو بیایان کوې نزوب چې دا جننتتو دا جانم او تا خو دلیونو خبري دی دا و کله را ځيیقونو نا ويدو شاعیرون دا شاعر دی نهط انتظار کو موږ د دباره کېرا بلمنخ انتظار کو مون د دبارک ریب المنون حادثه د مر دی لیونه دی ان قریب واسه بړینه ټوب کی ګټه مټوب کی ګاډه بو وی سینت بو دنګی خلاص به شت نه کنه حوادث د زمانه ام یقولون شاعر بلکې وای دو چې د شاعر دی یا وای دو چې دا شاعر دی انتظار کو مون د دبارک حادثو د مر قلت ورته فتربسوا تاس انتظار کوي فینی ما کومدل متربسې یم تاس سره انتظار کوم کونه هم تا مرو محلم حکم کوي دوه تا عقل نه دو بها د خبره بل هم قوم طاغون هم قوم طاغون بلکې دو سرکشان دي هم یقولون ای ویدوک تقولوه چې دا ځان نه جوړ کړی دي بل لا مینون بلکې دوه منینا نو اس بدنامي کوي چې ځان نه جوړ کړی دي ځان نه جوړ کړی نو تاسو جوړ کړئ کنا فل یا ته د حدیث کې په یو خبره منې دې پهشان پین قانو کې رتنې چې دانې جوکر دی هم خللیکو من غیر ش ایا پیداشيدي دو ف من غیرې شو ح تو انما نهما خلک نه ام هم الخالقون ایا کوون آیا دو د پیدا کوون کې دځان دا بفید چا پیدا کړي دي یا دو ځان پخپله جوړ ک دی خپله مرجی کوي هم خلککو سمااتې واللار پیدا دی دو اسممانو ازم کې بلله یو ک ام ان دو سره خزانه در رستا ام هم یا دو چنو داغي تقسیم کوونکې دي چې دو خزانه ی دو ته ملاوي دي ادو کې تصرف کید خپل مرزای مطابق ام ان دوم خزای دو سره دی خزانه در رستا ام یا دو تصرف کوونکې دي پای کې خپل مرزای مطابق یا مقرر کړی شې دي دو په تقسیم دی هغه باندې عملا و مسلمون سیدولا پارا پوړی پارچنګی شیړی چې باندې بروخي دې یستمعونته چې وقسارنه او کې یستنون فی سمتلو دولا رسولمون پوړیسته یستمعون فی چې وقتی دې هغه ورختن کی برپاږي بروخي دې وقتی دې نظام وګوري نو فلیا په دې باندې ورخته نه فعلیاتین پیشت کی راو دیوډه مستمیعہم اغه غوډی خودن کې د دو اوریدونکو د دو مستمیغ مطلب څه چې برخه تل خبره دا او دوی وې زه خو ختلم برما خبره اوریدل دوی اوریدو دا, دا و کې نو اغه دی پیشټی کړه فعلیاتین را دیوډه مستمیعہم اغه مدعی دی اوریدلو چې ماخه خبره اوریدل د سلطان المبین په دلیل قار سره دوه پارڅنګ یې شته برې دوه خې زغتله پیغه دې خبر وو کی املول بنات دوله پړک املول بنات ای الله لپاره لونا ولکم البنون او تاسو لپاره زامن تاسو دغه لون لور چي خوشګبی واوري نو بیا تاسو شکل بدل شي یا towar من alqawm men su ma bushr bihi عددی وسینه به ټکی چې زما لور ولې وشلا اته چنه وای فرشتي دې الله لونه دي الله لونه ثابت ای اوزان نظام غواړي سالورشن بدغنی املول <سسؤال> بنات اللونا <سؤال> ولکم البنین بنون او تاسو لپاره ضمان ام تاسو ماجرن ایغوار تاسو غنط ام تاسو ایغوار تاسو ام تاسو دوه میغوار ته ددون اجرن سه بدل په دعوت فهوم می مغربن مسکلون دود تعاون دا غین درانه شومیدې ته دو ته بیان کړه په بیان باندې سوجرت واړې ام تاسو وغوار ته ددون اجرن سوجرت بدله فهم دو چې می مغرم ان توان نہ مسکلون دانشوی دي دا توان په دروندې یو دا دروند پیټه ده تمامله دروند پیټه کې ور پیټه نيه هغه چندې ام ان دو مل غیب او اېسته دو سره سوره یسوانی کتاب فهم یکتبون دو دغنه لیکک دا خبره چې دوکې د دو کومه کوي برد خيجه الټ معلومات کوي ادو الله له لوندی او زمونږ ته مونږه لکان دا خبرې دودې کومه کوي د سره واحده غیب نه معنا وحی اسمانی کتاب فهم یو ته موږ دودا غینه دلیل پیش کوي لک کوي موږ یې دو نا قائدات بلکې دو غواړي چلول فلذین کفروا هم مکیدون دو موږ یې دو نا ایدو کول دی او چل مکر د حق خلاف فلذین کفروا پسا کسان چې کفر کړي هم مکیدون دو به کمزوري کړي چې په مکرونو کېدونه کوي دوچ کم جووری کې شوي دي امله غ میله غیر الله دللوپاره هکار د بندې سواله نه نه نه نشت سحان الله پاک دله اچت دی ما د سر کوون چې دو سره شریکان جوړئ و او ک سمیله س سااقتل ه دونی یو ټټا ټوټا ټکه داسمان اسمان چرتهويې ک تا یا پو دو صحاب رض د مررکوم لاندې باندې دا ورز د خدای زه ورځ د چيوبلسره جوخته ده دا, دا جو خدای عذاب نه دا داو روزانه په بر اسمان کې ښکارېږي الله وي فزرهم پرې ده دولا حتا یلاقو یومهم الذی فی یصقول قردی چې دوک مخامخ شند عذاب دی هغه رې سره چې دوه پغې کې به وشکړې شي یوم پاګ رزمنه لا یو هم قیدون سے یا فدا بوورني کې دو تا چل ول ددو سی شه ولا هم سرون خپل تدبیرونه به په کار را شي او دمرګورو تدبیرونه به هم په کار نه شي ولاه وو میسرون واین للذین ظلموا یقینا نفرجا کسانو چې ظلم یې کړ دې عذاب عذاب دې دون ذالکا مخکر د غرزنا نور عذابونو مې کنه الله کله غدا مرزونه دې قاتونه دې یاد قیامت ته مخه عذاب قبر دې کړه قبر عذاب به مخق ولک ولکن اکثرهم لا علمون لیکن اکثر د خلق نه هغه نه لله نه ظَلَمُوا یقین لپاره دا کسانو چې زله می ک دی اذا بند اذااب دی دو نه ذلكکه م مخکې د دغیرجنات مطول په کرا لکهقامت د مخکې ول عذاابونه په کراول د قه ذااب په کرائ دنیاې مشبتونه پاارسانې په کراغلی ول په کرال اوس مییرله حکمی رب دی کا دوه تا ته بدی کې زمو په نظر کې بیا ژوندونه زمو ته حفاظت کې دوه تا ته به دې دیوې تصور کوو او سبح بحمد ربک او کله بډو رد سره سره پریشان شي کنه دې پریشانای ازاله هغه شس تر کېږي هغه تسبيح سرا تسبيح سرا حمد سرا کله چې ته پریشانې ته الله ذکر وکا الله بی ذکر اللہ ایت متن القلوب نو الله او بحمد ربک تصبيه ويا الله پاک وګณา حمد رب کا فرد احمد رب اخولنا کی تمام صفات د کمال داو غنا خینتکم خرکم وخت چي تپاسی سم مطلب پاسی نو پاسی دل خوبنا بیاه تصبیح ويا یا پاسی جشیننا پاسی دعوت ورکولتا پاسی بیان تا نو پههم سره کو کنه نو بیان کای نه نه مکی اللہ یات کا ولاتنیہ فی ذکری اذا با نو تا ابی اللہ سوید مر ما خبر اور تکوئے ولاتنیہ فی و دلت اللہ و کنا فینتقم خوب نپاسی فینتقم کل چت دعوت تپاسی فینتقم کل مجلس نپاسی فینتقم کل چ تم مزدفاسق اللہ ذکر وکنا إني وجهت وجهة للذي فتر السماوات والذي خنيفة لا تعتحونك ومن الليل يوسي سدش بنا فسبحون التسبح ويا دعناك التورش ببروتين من الليل لغا نساء سورة المزر ملك وراشيق من ليلة إلا قليلا نصفه هو من قسمه قليلا أو زد عليه ولدت للقرآن ترتلا ومن الليل فسبحوا تسبحوا يدوار النجوم أو و وخت غشا غرغول د استوره کې دا تشبیه او آیت کړه دا رسک شپای کې غوث وره مخکې به ذکر ذکر شي سبحوه بکرهه حاصله بکرهه واصيله ماχαν د استوري راخې ځکنه اثر مستوري ځکنه نو ته قبل طوله یک سم څخه قبل غروب یا وبار النجوم دا تا خو نه کوي شكل فريشاني دار من رايش نت التصبيح بسم الله الرحمن الرحيم والنجوي ذا هوا ما ظل صاحبكم و...